Kapittel 17 Bedre er ett tørt stykke brød med ro enn et hus fullt av slaktoffer med trette. En tjener som viser innsikt kommer til å herske over den sønn som handler skammelig, og midt iblant brødrene vil han få del arven. Rensedigelen er for sølv, og smeltovnen for gull, men Jehov er den som gransker hjerter. Den som gjør ondt, Gi rakt på den läppe som fremmer det som er skadelig. En løgne lytter til en tunge som er årsak til ulykker. Den som spotter småkårsmannen håner han som har dannet han Den som gleder seg over en annens ulykke skal ikke slippe straff. Gamle menns krone er deres sønnesønner, og sønners pryd er deres fedre. Rettskaffenhets leppe passer seg for den uforstandige hvor mye mindre da falskhet sleppe for den edle. Gaven er en stein som vinner velvilje for den store eiers øyne. Hvor han enn vender seg, har han framgang. Den som dekker over overtredelse, søker kjærlighet, men den som fortsetter å snakke om en sak, skiller nære venner. En refselse gjør et dypere inntrykk på den som har forstand enn hundre slag på topen. Den onde søker bare opprør, og grusomt er det sendebud som sendes mot han. La en mann heller møte en bjørn som er frarøvet sine unger, enn en tåp i hans dårskap. Den som gjengjelder godt med ondt, fra hans hus skal det onde ikke vike. Begynnelsen på en strid er som når en slipper løse vannmasser. Trekk dig derfor tilbake før tretten bryter ut. «Den som erklærer den onde rettferdig, og den som erklærer den rettferdig ond, ja, de er begge en vedderstyggelighet for Jehova.» Vad kommer det av att en tåpe har betaling i hånden till å skaffe seg visdom med, når han ikke har noe hjerte?» «En sann venn viser alltid kjærlighet, og er en bror som er født med tanke på tider med trengsel.» «En man som mangler hjerte, gir håndslag, gir han stille full sikkerhet for sin näste den som elsker overtredelse, elsker strid. Den som gjør sin inngang høy, søker fall. Den som har ett uredelig hjerte, kommer ikke til å finne det gode, og den som taler fordreid med sin tunge, vil falle i ulykke. Den som blir far til en tåpe, for han er det en sorg, og et uforstandig barns far fryder seg sig, er god medicin, men en nedslått ånd uttørker benene. Den onde tar bestikkelse fra barmen for å bøye retten stier. Visdommen er framfor en forstandiges ansikt, men tåpens øyne er ved jordens hytterste ende. Den uforstandige sønn er til gremmelse for sin far, og til bitterhet for henne som fødte han. Videre, å ilegge den rettferdige en bot er ikke godt. Å slå edle folk er imot det som er rettskaffent. Den som holder sine ord tilbake er i besittelse av kunnskap, og en mann med skjellnevne er kald i sin ånd. Selv dåren regnes forvis når han tiger, den som lukker sine lepper regnes for forstandig.